Mashaa huwa saini tena yalimamu. Anaenda na Jamila Botaga. Allah tuifanye. Sabati katika dini na kutokua na kutoyumba kwa sababu nuku zangu. Allah anasema wa minan nas man yaabudu Allah ala harfi Katika sura al katika watu wako yuko watu ambao anamwabudu Allah kimashaka mashaka kwa wasiwasi wasi. hii aya iko katika suratul hajj ngoe ni watajie nana ni aya ngapi aya ya kumi na moja katika suratul hajj nenda aya hii isole mara kwa mara wa minan nasi na katika watu mai'budu allaha ala harfin kuna watu wanaabudu allah kimashaka mashaka kwa wasiwasi wasi. wako kwenye dini kwa wasiwasi au kama allah atawaruzuku Haamini kwamba Allah ni mwenye kunzusuka. Haamini kwamba Allah ni mwenye kuponesha. Haamini kwamba Allah Tabarak wa Taala ni mwenye kuwavusha. Wanamuabudu Allah kimashaka mashaka. Fa in aswaba hu khair. Inapopata heri, ituma anabi anatulia. Akiwa kwenye dini, afya nzuri, alhamdulillah hii ni sunna hii. Pindwa sunna amepata kahawa nyingi, aina wa in asabatu fitna anapopata na mtiani katika sunna inqalaba ala waji anabadilika atua 100 na amini tohiid tohiid anamkubali sheha wake hako hata na anamkubali sheha wake kwenye jambo lake la ndoa wanapogombana na mkeo hawatafuti tena mambo ya shehe watakutana kwa mwenyekiti wa mtaa kwa mwenyekiti wa kijiji kwa wakati mukata kwa diwani ninyi wakati mnaoana mnaenda kwa diwani kwa nini hamna adabu mpaka mawachosha wafanyakazi wa serikali jeu niendeni kwa sheikh sheikh hana maana tena ana maana wakati tunaoa wakati tunachumbia taqullah minan nas man ya'budu allaha ala harfi Alimamu imam al-bagawi ana sababu ya kushuka aya hii ni kwamba walitokea watu vijijini Maporini mabedui wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Madina. Waliwafika ndani ya mji wa Madina wakapata afya nzuri wakamenepa wakapendeza. Wakafanya waka biashara wakapata mali. wakezao wakazaa watoto. Wakawa wanabudu Lakini baada ya kipindi mambo yakabadilika afya zikayumba. Wakaumwa. Eh uchungu kashuka wakarudi nyuma wakaacha akarudi nyuma kama wacha mtume sallallahu alaihi tusio watu ambao waminanasi maliyalmusuka fis sadaqat katika watu kuna watu ambao wanakushambulia wanakunyosha vidole kwa sababu ya sadaqa wa in qulu fa in u'tu minha wanapopewa kitu katika sadaqa raabu wanaribia wanafurahi wa illa mi'taw minha nasipopewa wanakasirika idha umyasfatou wala mtu wa sunna kwa sababu analima kwenye shamba la msikiti wa sunna akiambiwa shamba la msikiti basi ebu changia kidogo unachokivuna anaacha sunna anataka shamba la msikiti akae bure amekuwa ni mtu wa kwa sababu eh anapoombwa karo ya watoto na watoto watano msikitini changia lao kila mtoto mbili Elfu moja kwa mwezi anapoombwa karo karo anaacha sunna anaatafuta sababu anamsingizie mwalimu anamsingizie katibu anamsingizie asidhim eh Ana viongozi kwa sababu tu hayukutayari anatakadiri mnufaishie yeye ni afikie kwenye dini mtajilishe yeye ndugu yangu tunataka kuchoma tofali za msikiti kama haunda tua 10000 za fundi hilo tu mtu anacha msikiti nacha darsu anachani sasa tunataka watu ya vipi ndugu zangu watu waligharāmika kila mmoja gharāmike kwa ajili ya dini yake kwa kiwango cha uchumi alionao kama ukweli, wewe sisi ni wa kweli ukipata elfu 2000 toe kwa ajili ya Allah tabarak wa taala Leo takuta misikitini mingi. Watu takuta mfano, ninaombaie ndugu zangu. Ni nani aliwahi kuzunguka nchi, anachangisha mchango wa ugezi wa nyumba yake? Kwamba tumeenda rushe, tumeomba mchango wa kutujengea nyumba yangu. Lakini msikiti wa labda wa wa, wa square labda 10 kwa 10 msikiti 10 kwa kumi, kumi, kumi. hamla ukuta katikati tofali labda elfu 1000 tunazunguka mkoa mzima kuomba ni kweli sisi ni wakweli ni wa kweli ndugu zangu tunashindwa jiulize wallahi mimi peke yangu nikaamua nijenge ya msikiti huu ninashindwa ushindwe lakini unkwamba nini haujajua moyo wako auje au tayari unafanya kwa ajili ya nini na ndio maana tulipofanya dini yetu kila kitu ni wadhamini watu wanakuja wanatuendesha kwenye vituo kila kitu nakuta msikiti hata barubu barubu ya saba, wanasubiri mdhamini aje anunue. Umeme wa mbili wanasubiri mdhamini. Tuko kwenye dini yao tuna mambo yetu. Tukiamua kwamba tunajenga msikiti ni kweli, panda tujenge nyumba zetu. Hatujengi nyumba mtu mmoja anajenga nyumba ina vyumba karibia 7 na inaisha Huyo huyo kwenda msikiti mfakuta eti sisi ni mataifu sisi ni wanyonge watu wa tuangalie tukisubiri hayo wallahi Allah ata tunyang'anya hii neema binafshi Mtu anafiatua tofali za nyumba yake peke yake mwezo mpaka mwisho tafiatua Anapambana na kunua kuni za kuchoma tanuru anachoma bk yake nasema haya ni waislamu kumbe wamesahau tayari siku tukiwa tayari wallahi mamu ya sisi tunaona wapo watu tuliwai kwenda waislamu wana hali mbaya kuliko hivi walikuwa na msikiti na allah una majani Una nini? Wamejiweka kishida ki, ki shida. shida. Tuliwakuta hao Waislamu walikuwa ni watu karibia sita na kina mama kama wawili. tuka tukuelezea shida zao, mitiani yao, nini? Baada tukamaliza, tukamwambia naomba kila mmoja anipeleke kwake. Kila moja anipeleke wapi? Kwake. Tukaenda kwa mtu wa kwanza Alikuwa na nyumba imepigwa rangi, nzuri kabisa. Na imepiga sakafu ndani. Tukaenda kwa pili, alikuwa na nyumba imei ime, ime, lipu. nje wala ndani. Yaani iko hivyo hivyo lakini nyumba inshaezeka. Watu wote wale hakuna aliyekuwa ameizeka kwa majani. Wote wamezeka bati. Hakuna hata mmoja, wallahi. Na wote wana mashamba, na wote wana usafiri nikawaambia muogopeni Allah tبارك wataala nizi mko kila mmoja aezue nyumba yake 844 apeleke mkaizeke msikiti alafu mjeone Allah atakufanyeni nini baadaye ezua kama hauna uwezi kukopa usingie madeni ezua hizo watalala watoto wako pale mbona tunajenga hivyo unajenga nyumba ina vyumba saba alafu unawezeka chumba kimoja vingine vinabaki na wewe yezua chumba kimoja toba tano peleka wakaa msikiti. Watu walifanya hivyo. Wallahi ukienda mahali pale kwamini kuamini wana msikiti mzuri baada ya kufanya vile Allah alileta mdhamini akawajengea msikiti mkali mkubwa nzuri. Na majumba yao pia watu yule aliyezua akapiga msauzi akatoa zile bati Piga beti haya yote ni pale unapokuwa mkweli. Unapokuwa imani huo mkweli kwa dini ya Allah uko kwenye dini kwa ajili ya nini uko kwenye dikwele hatuwezi tunaweza lakini nikasumba tunijiwekea kwamba dini tuna watu wa hakuna mtu akukufanyia dini yako kama vile hakuna mtu kuangalia familia yako dini ni yako wewe mwenyewe na unakufa naondoka na dini yako kila mmoja kwa nafasi yake ndugu zangu waislamu mtanisamee nimeongea kwa uchungu si ukali ni uchungu tunaumia ukiliyo kaangalia mimi eh nina nyumba nina nyumba nina nyumba hebu niulizeo islamu hivi kuna mtu mwenye nyumba kama hii anayoishi yani kama hii tu tuangalie tu kitu, kitu. alhamdu walikuta watu wakatujengea katika zini kuna mtu anayelala kwenye nyumba ina matobo hivi hivi kuna mtu anayelala kwenye nyumba anayeshewa kama na kwa msikitini anayeshewa Hivi hiyo nyumba yako unayangaika nayo ukipa unasikwa ndani ya nyumba au uenda kuzipwa huko shambani La darani al-mar'i ba'da al-manti yaskunuha illa alladhi kana qabla al-mawt biha Hana mtu nyumba tataenda kuishi kama mlinini isipokuwa yule alioishi akiwa kabla aliojenga hii mwangalie, ni ndipi tutafanya je kweli tuko tayari kwenye dini kuna mtu analala nyumbani kwake anaonekana kama anavyoonekana hapa jibu liko mapana kila mmoja amefanya namna ya kujificha sasa ya maswali majibu tunayo tubadili mwelekeo maisha ni mafupi wewe zijua umebakisha wiki mbili wiki tatu wiki nne mwaka mmoja mwaka miwili tumia fursa namna tunapojali nyumba zetu tujalie <todhiwa> nyumba Allah hizi ni nyumba za Allah tabarak wa taala mtume alipotoka madina akaenda madina kazi ya kwanza alifanya nini alijenga msikiti wala hata nyumba yake alijenga msikiti ameifadhiliwa katika nyumba aliyompokea lakini hapa anajenga nyumba ya Allah tabarak wa taala lakini hii yote ni shetani ya idu. Eh, ya eh, aishaitani yaidiku munfaqara shaitani na kwaidini umasikini na kwaidini umasikini kilo, kilo, mia nikitua, bati lakini hii misikiti inafanana na nyumba zetu watu hivi misikiti ilivyo lakini wako watu katika nyumba zao mpaka vigaio yamepiga atusemi kama nyumba lakini fikiria nyumba ya Allah tabarak taala wako watu bajeti zao kwa siku ni elfu ishirini, elfu kumi kwa maisha mjijini ila mwalimu akitumia elfu 10000 anaona ni isirafu mwalimu akipata kajumba kakulala isirafu ndio hivyo na saba ndo na mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo kwa ndugu zangu wa Zewanu ndugu zangu kwa Kazangu eh tujitahidi tusiname dini na tukumbushe maneno kama haya Wallahi dini ni mimi na wewe sote ni wadhamini wa dini hii. Sote ni wadhamini. Hali tunayotunashukuru tuna, tuna, tuna Allah tabarak wa ta'ala juu ya kheir hizi. Kwa hiyo basi, namalizia na zangu. Tusimame katika dini Tusiyumbe Tusiyumbe Leo kawa hivi, leo kawa hivi. Hapana. Tunasiliane. Tuambizane ukweli. Tusaidiyane تسمعني كلمه دين الله توه واقعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله نكوننا واقعد نكمل زي ما كلام امام ابن القيم رحمه الله تعالى انا بالليل بسوري انا اسمع فكل عمل صالح ظاهر او باطن kila kazi nzuri kila kazi nzuri kila kazi njema ya wazi au yasiri unayoiona chanzo cha kazi ile ni ukweli kila jambo nzuri amali njema unayoiona chanzo chake ni ukweli ukiona fulani amepata watoto wazuri Watoto wema wanamjali chanzo chake ni mkweli Ukweli. Fulani anaswali, anafanya mambo yake naenda ukweli. Lakini pia wa kulli 'amalifasidin. Kila kazi mbaya, amali mbaya, amali ovu, dhairin au batilin, ya wasi au yasir, famaishaku alkadhib. Chanzo chake ni uongo, kutakuwa ukweli amesema ni mukain katika kitabacha cha fawaid. Kila ukiona mtu mlevi chanzo chake ni uwongo Muislamu asiye swali chanzo chake ni uwongo ni mwongo kwa Allah. Anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako tunakuabudu, wewe peke yako tunakuomba msaada. Ni mkweli. Kweli na mabudu Allah kwa ushiba na raha. Allah mabudu Allah penye raha penye shida waende kwa Wewe ni mkweli unaposema la ilaha illa Allah ni mkweli Ulipofundishwa ndoa ulifundishwa wa kiislamu Msikitini ni mkweli kwamba wewe unaoa kwa dini ya Allah tabarakataala kila amali njema ya wazi au ya chanzo chake ni ukweli kila amali mbaya mbovu yasili au ya wazi chanzo chake ni uongo ukikuta watu wawili hawapatani au wagombani kuna uongo umefanyika na kuna ukweli umekosekana watu si wa kweli na ndio maana ndio chanzo cha kusengenya kutokuwa wakweli watu wanasingenyana watu wanachongeshana watu waupendani wanahusudiana shari zote chanzo chake ni uongo tusiwepo ni kufanya vitu ambavyo tofauti na navyo vitakidi tofauti na ya moyo wenu ndugu zangu tusafishe mioyo yetu kwake Allah kwa tabarak wa tusafishe siri zetu kama tunaposafisha mji yetu Tujitahidi kuimarika katika dini hizi ni nasaha nimezitoa kwa upendo Nazielekeza zielekeza kwenye nafsi yangu kwanza na nazielekeza kwenu nyinyi leo ndugu zangu vituo vingi vya sunna 97 ya vituo vya suna vina migogoro migogoro kile ninapopita pale migogoro tukatai tukatai kabisa sisi, wana, sisi sio, sio malaika ambao hawakosei tunakosea sisi wanadamu lakini migogoro wa mtu wa miaka miwili kama mafurafu watabida hao sawa, tahesabu wao wengi na قلوبهم shaka, wako pamoja kumbe nyoyo zao tofauti tofauti. Lakini sote mbele ya Mungu ni mmoja, tutafuta pepo. Kwa nini tunagombana tuoniwa? Kuta mke na mume, viuta mke na mume mpaka wanaachana. Kati yao wote ni waongo au kuna mmoja ni mwongo. Na kuna mmoja ni mkweli. Mkweli na mwongo hawezi kuisha sema ukiwa watu wa sunna wengine ni waongo wengine ni wakweli, kweli amwezi kufanya dini utashindwa ikiwa mashee ni waongo waamini ni wakweli. au wamini ni waongo mashee ni wa kweli amwezi kupika au yote ni waongo natogeshana tu ni mwongo huku kweli tushikamani tujitahidi kwa wa kweli katika dini yetu to wa kweli katika mambo yetu allah atatunyesha njia Mwisho kabisa ndugu zangu swala la kusoma dini swala la kusoma dini ni mtihani kwa watu wa sunna na masalafi masalafi na wao unakuta masalafi wengi isipokuwa vijana mao, wanachipukiwa wamebaleghe, ndio wakawa kwenye masalafi lakini watu wazima masalafi wengi walikuwa ni wa ni mahuravi, walikuwa ni watu wadufu. walikuwa ni wanaharakati hawa waliposalafika wamesalafika na tamaduni za kiharakati. Wakasalafika na tamaduni za kizibi za kiihuani. Ule mtoto kwa sababu tamaduni zao si kusoma, tamaduni zao ni mihemuko na matukio. Matukio ya kunakula. Watu wako tayari kuchanga hela kwa ajili ya kula tu. Lakini ukiwauliza mwalimu wao miezi mitatu ana posho 100, laki lakini wanachanga 1005 la kwa ajili ya pilau. Haya yes, sasa mfulani kuna sida wanachanga na kodisha gari nini ni moja mwalimu wao anadai msikiti hauna maji niye leo nimekuya kilisibia namna hiyo mimi mi, yani Usalafi na miehuko na mi matukio tukio eti wanawake wanachanga hela wanaenda bukoba Apo anashika kusoma wasome eti tunaenda class anagombana na mume wake uwezi kunizuia darasa mimi sina ni nauli. ninayo nauli yao natenda na kurudi lakini hapa hadi, asomi na watu hataki kuambiwa kwele ndugu zangu hakuna mabadiliko tusipoambiwa yanayotuhusu mimi siwezi kuja hapa nikazunguza visa niwatajia kisa cha sisi cha fulani kisa kisa jamani watu wa peponi unasikia Ndiyo kuna wakati mwingine tunaambiana visa lakini kuna wakati mwingine tunatajiana visa kwa ajili ya kuimarishana kiukweli tunapiga hatua tuarudi nyuma baada ya kupiga hatua kwenda mbele tusome dini yetu tukubali kutumia vitu hivi tunasoma Allah atatuimarisha nasaha eh yani hizi nasaha zetu zinatokana na upendo na napenda tumesijaliana mpaka asubuhi lakini muda haupo muda ni michache Vituo ni vingi na majukumu ni mengi tumekuja hapa kwa sababu ya upendo na kwa sababu mnatuitajia ndugu zenu na sisi pia toa tuna tunafurahi kwa hiyo ni kwa sababu tunawapenda ndugu zetu hai japokuwa kuliko kupitiza moja kwa moja tumesema tuje tuko na Sheikh Akidu Allah muhafazi na yeye amekuwa na majukumu alitaka afiki lakini akasema hapa ndugu yangu mdogo wangu hebu ni yakilishie wasiwa tu kaona ndugu zetu atukupa moyo tuko nao usimniee yakilishie sisi ndugu zetu eh yeah, na shehe zetu tupo alhamdulillah tuseme tuwatembee kwa hiyo angalau pokeeni hiyo zawadi tunyokuja naye ya maneno hayo hatujaongea kwa ukali tunaongea kwa uchumi hisia ya ya, ya ya huzuni kutokana na matatizo mbalimbali tunayokutana nayo kwenye vituo mbalimbali. Wallahi tunakupendeni kwa ajili ya Allah. mna mnaheri mingi na si wachachi na Allah nakupenda, na kukupendeni na, na Kwa hiyo msifungue mlango wa shaitani katika umoja wenu. Msifungue mlango wa shetani katika udugu wenu. nyinyi ni wachachi, hakuna kazi kubwa nayoipenda shaitani kama kusambaratisha watu. Leo atawasambaratisha ninyi na mwalimu wenu au nyinyi na ndugu zenu. Kesha atawasambaratisha ninyi kwa ninyi. Mwisho atakuja kukusambaratisha wewe na mke wako. Mtu aliyezoea migogoro ajue kabisa hii ni kazi ya shetani. Migogoro si mizuri. Kuna watu hawaridiki isipokuwa wakae kwenye migogoro migogoro. Akatogombana mpaka na watu ambao hawasi, yani hawagombani nao. Akimaliza mgogoro wake na mwalimu anaenda kwenye mgogoro wake na katibu akimaliza mgogoro wa katibu anaenda mgogoro wa jirani mwisho mgogoro nyumbani kwake akimaliza mgogoro wa mke wake na ye, mgogoro wa ye na mtoto wake na kaka yake hii si alama nzuri ni halama ya kualibiwa, ya kuharibikiwa kuharibikiwa mtu ambaye hapendi anapenda mgogoro na dini yetu da'wa salafia linapiga vita mgogoro na mivutano mvutano si na maana katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala naomba nitosheke na haya na hizi nasaa kama kutakuwa na maswaji tumizana na ahutadzumuze kidogo alafu inshaallah tutaendelea na majuku mengine kuna kituo kingine baada ya salati maghrib je pale murushaka kwa hiyo tumeona situmie fursa hii tukutane na nyinyi tuzumuze waili matatu subhana allahumma